قال الشارح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى وإنما قدم الواجب لشرفه وأخر المستحيلة Lim hitabihi Li anahu Yaruj'u Lissalbi Wasubutu Ashrafu minhu Aa, Dan sungguhnya Tadjana telah menduhulu Ia musannit al wajiba ay zikral wajibi telah mendahulukan ia akan sebut wajib Nah dia kata ayrifa ya ma kad wajaba ah sebut wajib dulu apa sebab mendahulukan kata wajib mana mendahulukan ia akan sebut wajib ialah li syaratihi kana muliyana Muda al-wajib tu sifat bagi Allah ta'ata ha, Sifat bagi zat Allah ha, Zat yang mulia Sifatnya mulia ha, Karena mulia itulah sebut dia dulu Itu ha, nuktah Itu guna dan faedah Cara pelaturi adalah sebut Kita nak sebut hak mana dulu Hak mana nak sebut yang kedua Yang ketiga tu Dia ada cara pelaturi dia Dia panggil nutah. Paedah mendahulukan ini Mengkemudiankan yang lain Kalau begitu paedahnya Sebut wajib dulu dalam tiga hukum ada Wajib aa, Mustahil Ja'id Tiba-tiba musnah kita sebut wajib dulu ha, Kerana itulah Lisharafihi Kerana meliyanya Al-wajib wa akhra al mustahil dan telah minta ia musannah likra al mustahil ha nah, kita tak ni dan minta ia ia akasbu mustahil ya tiga kalau ia dia sebut ja'id ya tiga dia sebut minta minta mustahil telah dah nah sana kata Lillahi wal ja'iz wal mula sekali sebab wajib akhir sekali sebab mumtani' mumtani' tu ialah mustahil sebab apa boleh menakhir at mustahil lim khidatihi kana ranahnya mustahil nah ada balik tak ada lagi tak barang tak timo pada akad nak hmm, boleh ada dan sungguhnya itu dia inhidab aa ha, kana kana rendah sama nak turun ha, terturunnya jadi huknum mulia aa ha, mulia ni tinggi aa ha, hak ni aa ha, hak ni tu qana sebab apa boleh katanya mustahi itu inhidab litan li annahu kana bahawa mustahi itu Ya raja'um li salbi Kumbali ia kepada Nabi Salbi mana alim sila di intifai Haa Kerana kumbali kepada ternapi kembali kepada tak dak dan dak Bertengok bahaya mustahil Bahaya tak terima ada adama Tak terima sungguh Bermakna bahaya yang betul tak dak Lagi dak Haa Terkata kumbali kepada salbi Salbi makna Nabi Nabi dengan makna intifai Awak tengok, kudrah. Siapa yang wajib bagi Allah mustahil. Apa dia lemah Allah itu siapa yang mustahil atas Allah mana? Siapa itu tak tahu adanya lagi. Ah, tak tahu. Kembali ada tak tahu, sungguh kotak tahu. Antara yang mustahil, sabak tu lah sebuah akhir sekali. Kemudian wa subuh tu, asrofuh minhu minas salbi. Dan bermula sebut itu eh, Lebih mulia daripada Daripada selbi eh, Ada lebih mulia daripada tak ada Halal-hala itulah munasabah Kerana bahawa wajib Bahawa yang ada Atau bahawa yang sungguh Ada pengustahil bahawa tak ada Lagi tak ha, Sebab tu lah Yang ni sebut yang pertama Yang sebut di akhir tu cara nak pelatuh eh. Ya wasatil ja'idah dan menungghi ia akan ja'iz ni sebut tengah mana ha, satu wajib dulu fasid ja'iz ah ha, tengah ama padwa ha, jada lillahi wal ja'iza ah ja'iz sebut tengah Ini sebut dia kedua tu mana waasata dan menungghi ia macam ni al ja'iza akazikra ja'iz ni sebut tengah dak apa li anna fihi karena bahasa ada padanya karena padanya pada ja'i itu sha'ibat tsubuti ha, baca dengan nasab isim anna muakha ha, ah tauah nahwu li anna fihi sha'ibatan kalau sha'ibatu tak kena dengan kaedah kita li anna fihi sha'ibat tsubuti wa sha'ibat salbi kerana bahasa pada jahik atau kau yang huruf tu, ah ha, itu ada padanya yang capu sungguh dan juga yang capu tidak. Ha, sahabat tu tak arifnya dia capu. Sikit lagi, Dia tak arif kata mayasuh opil akli ujuduhu wah ada muhu. Ah barang yang sah, ah ha, yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Maknanya terima, adanya pun terima, tak adanya pun akan kita terima Jadi mana terima keluar hati kata ada padanya syai batas subi wa syai batas Sebab itu dia sebut tengah. Jadi perkataan balik wajib dia ambil sikit Ha, balik mustahil, boleh ambil sikit ha, bayar wajib ni, bayar tentu ada tak terima, tak ada sama sekali, Bahaya tentu sungguh tak terima, tak, sama sekali atau bahaya wajib, bayar mustahil ni bayar tentu tak ada, lagi tak semata-mata, tak terima ada tak terima sungguh, sama sekali hati mustahil, ada keharus terima ada, terima tak ada ha, boleh jadi sungguh boleh jadi tak. itu sebab itulah sebut dia tengah Haa Belik situ Ada apa kita tak biasa Di lidah kita Yang masyohur Di kebanyakan ke lidahnya di Bila wajib mustahijah Haa Ada apa yang kita Ada apa kita tak Wajib jaib mustahil Haa Wajib jaib mustahil Haa Dia, dia kena situ Ada apa yang kita Bila wajib mustahil Tak kala sebut wajib mustahil Ini lawa dia sebut lalu Ha, apa tiga dah sebut dah lebih wajib tak ada lah ja ya, eh da, hmm, setengah tilik kot tu sampai ada biasa di lidah ni wajib mustahij jaid ya, eh. tapi hak syiah kita ni wajib jaid ya, eh, mustahij ha, apa mustahij tu tak ada kata mesti dia kata muntani tulah dan apa ni karena ana u jadi lah nak boleh jadi saja ma wajib alaihi an ya'ritha ma qad lillahi wal jazaw wal muntani'a wa midza li rusulihi fastami'a ah tunai -tunai jadi, tu hmm. <Sess> ah, nak jadi di situ alpun tu ya qadi' arrafu nak tak tahu dah lah tak tahu la sebut wajib Ha, apa dia makna wajib? Ha nak takrifkanlah, nak memperkenal takrif, nak perkenalkan. Ha, wajib tu apa? Mustahil tu apa? Jaiz tu apa? Lalu kata Syekh kita wa <tik> qad arafu wa qad arf wajibah dan sungguhnya telah mentakrif oleh mereka itu ulama al wajiba akan okay, yang wajib Tihazal-pani pada ini ilmu Aifan usulidini ha, Kerana kita tihazal-pani pada ini bagai ilmu Ya panggil ilmu tu banyak bagai Satu-satu bagai pan ha, Maka ilmu yang kita adukcaya ini Ilmu pun ini bagai ilmu tauhid Ataupun ilmu usulidini Kalau gitu tihazal-pani Aifan ni usulidini kalau begitu wajib adalah ilmu suluddihi Ta'rif dia macam mana? Lain wajib ada cara adalah ilmu sul-fiqah Wajib adalah usul fiqh Lain ta'rif, ta ada ta'rif ta dengan Ma yuthabu ala fi'lihi Wa yu'aqabu ala sarkihi Hatubhan usul fiqh tu Wajib dengan bahan barang yang dijanji beri pahlaw kerana mengerjainya dan dijangi seksa kerana tinggalnya Itu ha, wajib dalam ilmu sufiqah so, Kita ada jawa ini usul din ha, Wajib dalam usul ini apa walaupun nak kata ha, Bila telah wajib akal <tuh> Bi anahu arafu bi anahu Telah menta'rif mereka itu dengan bahawasanya Al-wajib tu ialah ma la yatasawwaru fil aqli ada situ dia boleh baca dua tu mana ya tasawwaru dah boleh baca yatasawwaru ya yu ah ha, boleh tu buat tengah jawab dia di belakang bibina bibina al dengan dibentukkan tan tu yakni yatasawwaru dibinu lil fa'ili bentuk ni dia nak ke fa'il ya tasawwaru abanguhu jadi fa'e maka ya tasawwaru panggil bina pe'e ha, bagi fa'e kena fa'e ha, kena kata walatu kita lakuh dulu aw li maf'u lakuh dulu supaya kita nak main di klima ataupun li maf'u atas pada li fa'e boleh baca juga dengan bina pe'e tu bagi maf'u ha, lihat macam mana ya tasawwaru bila baca lagu tu dia nak ke tak ada nak dah nyapanya fa'in dia panggil e bina ha, baca yu tasawwaru maksudnya nakwayat kata boleh dua boleh baca dua bentuk baca dengan bina fa'in ya tasawwaru boleh juga baca dengan bina mafu'ul yu tasawwaru kalau kita baca ya tasawwaru makna macam mana kalau baca yu tasawwaru makna dia tu macam mana haa takulah Ambil. Nah, wajib-wajib nah, tu mala yatasawaru kita sedak kuyatasawaru hayatasawaru. Ya boleh, boleh. Ya, ada. Baca baca bina faen dulu. Mala yatasawaru fil akli ada Jadi ada muhu faen. Nah, baca yatasawaru tak? Pak lagi akhirata. Kalau baca ni mala yatasawaru fil akli ada muhu tu jadi eh faen. Ha, tuhan Nahum adalah hmm waktu dia Nahum Sarah ni dia bertolong semua sebab tu kita tak dapat tidak lah ha, dah kita nak penghoyahkan ibarat nak kenakan kelima nak cahaya letak bayi si dia kena bertolong Nahum Sarah tak boleh tak ada waktu dia selera habis pasal ada dakwah kita nak main lah nak main apa, nak tu apa, habis kalau tak ada waktu dia jadi tegut dia jadi rusak dia panggil anggap ingat baik Ha, kemudian ini kita maklumca tarikh ini ialah di dalam ha, apa dia mata umi barohin. Tarikh mata umi ini hak daripada mata umi barohin hak bagi Syeikh Sanusi. Ya. Ha, Syeikh Sanusi jadi tarikh wajib. Lain bang, maka banyaklah ulama-ulama kemudian tu ambil hak dia maipata, ha, ambil hak dia maipata. Ah dia katakan wajib wajib petarihnya malaya tasawwaru fil aqli adamuhu ah apa tafsir dah hana apa kita, kita koterjanya ha, terjemah Dia tafsir kata au ma wa mumkin bisababil aqli adamuhu ah kita tafsir atas kita baca malaya tasawwaru maknanya Barang yang tak tersauh pada akar Oleh tidaknya Berarti barang yang tak mungkin Dengan sebab akar Tak boleh jadi Mungkin-mungkin ha, Mungkin yang dia kata Intan Intan itu mana boleh jadi Barang yang tak boleh jadi Itu ha, <coughs> ha, Mala yunkin Bisa dabila akli Barang yang tak boleh jadi Dengan akar dia mahu bisa babi tu isyarat kata akal ni sebagai alat Seperti kita nak tengok Tengok tu alat dia dengar mata haa, Kita nak dengar Alat dia ni Tengok, terdengar Samuk, terdengar dia panggil haa, Nah, Soalnya suka alat lah Bagi orang bisa babi tu Barang yang tak mungkin Barang yang tak boleh jadi Dengan sebab akal Tak boleh jadi Ha oleh tidaknya tak boleh jadi kok tidaknya tu. Ha mesti sungguh bayar tu Kok balik tidak tak boleh jadi. Ha, tanya. Seperti kita kata ber bila tu ha. Apa nama seperti asha tu ha? Allah taala. Eh Allah taala. Abd Allah barangnya tak boleh jadi kok tidaknya. So Allah barangnya tak boleh jadi kecuali tidak Ah hmm. barangnya mesti sungguhnya. Ada Allah Taala tu bahaya yang mesti sungguhnya. So Allah Taala barang yang mesti sungguhnya. Itu makna kata barangnya tak boleh jadi ah tidaknya. Okay, ah dia tu. Itulah arti kata ma la ya tasawwaru fil aqli adam. ni kata ilmu sunni nama supaya kita memenuhi, kena-kena isim PN isim PN Rah tak nak pecah banyak pula tu tak kena isim PN Rah lah, dua, mulu tak kena PN Mahdi, PN Murad, suhu, mulu isim PN Rah mulu dia ini kata-kata saudara, tak pandai, tak itu wajib, mustahil, jahil anda kata wajib itu ah, tak ada lagi Mala yatasawwaru fil'akli Adamuhu Barang yang tak tersawar Pada akar Oleh ketiadaannya Kita jawi ada Maknanya Tak boleh jadi Barang yang tak boleh jadi ah, Dengan akar Tak boleh jadi Oleh tidak Nyonya barang Kok balik tidak Tak boleh jadi ah, Tak boleh jadi Hanya mesti kena sumber ada Allah tak ada Mesti sumbuknya Tak boleh jadi kudoknya ha, Itu yang baca Ya tasawwaruh Aw lil maf'uli Kata-kata ini Asah kata, pada lil fa'ili Jadi dibina il fa'li lil maf'uli Baca apa? Ma la fil asli adamhu aha apa baca yusauf surah ini makna macam mana pula makna gini ai ma la tujri kunubsu bisababil aqli ada mahu nah ha tafsirlah macam ya. macam ma la tujri kunubsu bisababil aqli ada mahu autinya barang yang tidak dapat oleh nafsu dengan sebab akal Barang yang tak dapat oleh diri seorang Dengan sebab akal itu Tak dapat akal tidaknya hmm. Itu maknanya Itu maknanya barang yang tidak ditesau barangnya tidak ditesau Mana barangnya tidak didapatkan pada akal akan terpiadak eh, Yakni tidak dapat oleh diri seorang Dengan sebab akal akan tidaknya tidak barang Ini bahasa payah-payah sikit Dan kena iktirah ini. Lakin latin yaridu ala haza Tetapi yaridu ridu Mana berarti iktirah Ya ridu dengan maknanya Terdengar mana Ya ridu ala haza Tetapi datang Di iktirah ke atas ini Apa ini Bina il-ka'lil ma'uf uh. Ini ta'aruf artinya baca dengan bina mafhu. Ah, kena terana. Ala haza haza ta'aruf bi bina al-ta'lil al-mafhu. Apa ini ta'rif dengan bina mafhu baca mala yatasawwaru min iktira fikik. Iktira kanan. Dan makna mala yatasawwaru billahi ra'i ibn bila tafsir bunyi mala tudrikul mafhu. Barang yang tidak dapat oleh diri seorang akan tidak. Tak kalau begitu ayat ini kira kata Kira katanya mana? An-nan nafsa Bahawasa diri itu Tak tudriku Terkadar bapak ia Aka'adamal wajibi Aka tidak ada yang wajib Terkadar bapak akan ketiadaan yang wajib Sebab Li'amal muhala kerana bahwasa pekaya yang mustahil itu Mustahil apa Muhal pun kata Saya bab lain lainlah lah Muhal ni cuma isimah pu'u Daripada bak if'an Mustahil itu isim Daripada bak istif'an Hmm Li amal muhala Kerana bahwasa pekaya yang mustahil itu Kad yutasawwaru ayyudraku terdapat di dak pada akal dia. Pasani makna kata bayang-bayang wajib itu bagi yang tidak didapat pada akal-akal itu. Ah jadi mustahil lah. Ah mak pull kerana akal ni kerana dia seanya terciada dia dapat bagi mustahil. Ada dak tersaul padanya? Kalau tu he tak ada. Ada enggak ada tu? Tu bagi mustahil tu. Kalau Tuhan tak tak menasjaya ada. Kalau Tuhan berbilak menasjaya Apa orang panggil tersauh Bahaya mustahil Pasal ni kata tak tersauh Tak tersauh kan lah bahaya mustahil tersauh Haa tu orang yang tirak tu Lalu tu dijawab Pula kata orang ni Wajabu Jadi jawabkan Daripada itu yang tirak tu Jawab dengan kata begini Bi anmal muradabith tasawwur huna maknanya atas tasdiqu tsabit karena kita tasawur di sini dengan makna tasdiq kalau itu kena kata gini ma la yatazawwaru ay ma la yusaddaqu katamana ay ma la tusaddiqun matsu fil aqli adamahu ha bila tidak membenar Ha oleh seorang dengan akal itu tak membena ha, akan tidaknya. Ha, tak apa. Kita itu tu tapi tak benar. Kita tu kita buat boleh sekiranya kalau Tuhan itu berbilang. Ha tengok kita buat tahu. Buat upa salah. Kalau Tuhan tu berbilang. Kita tahu hai apa tapi kita terima tak Tuhan berbilang. Tak gimana dia tetap benar. Ha kita tak terima rasa bersaudara dengan anak tiri pun tak apa. Nah, kalau tuha berdila. Nah, nah nah, oh, ah nastaya. jadi Emma berselisih o Emma kepada Akis sekali tempuh kepada dua pranama bawa pada Emma. Tak terima kata tuha ke berdila. Bersaudara tu bersaudara. Tak bila dia buat apa masalah tu. jadi hmm, dia. Dia, dia banya tak ada kita bersaudara. boleh Tengok bahaya tak ada kita tahu boleh. So, kita ada, nah. Jadi, kalau kita ada ah, mana? Ya ada cerita macam ai amat nak buat gapo? Hang ah, rasa nak buat ke bau mesat? Napo lah bah gapo? Ha ah, mari saja atak kita. Mude hmm, panggil pesao. Hmm, nah pesao ah, kita beli tanah mari, patu kita tanam dokong. Ha ada kigo, ada kigo. Oh boleh kan napa ngapa? Ha dia panggil pesao lah tu. Mari atak dah tak ada. Dia di sau di otak kita dia panggil barang yang sau dalam zihin. Ha, itu sau tapi ada ke tak ada. Ha, namun pun kita tahu kalau tuha tu hati berbilah, ha itu sau gitu. Kita tersaudarkan di otak kita kalau tuha tu hati tu berbilah. Tak ada ke lah, tak ada Allah kan? Tak. Tapi tersaau boleh. Ingat siapa Allah Taala tadi pun dia buat masalah. Lau ta na fihi ma kalau ada pada kedua langit bermin Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Tengok Tuhan, ada cakap lah tu. Ha, maka kita tu tersauh. Kalau ada Tuhan lain pada Allah. Ha, kita tersauhkan Tuhan dua, tiga, empat je. Kata je. Ha, tersauh. Ha, ni secara rusak langit bermin. Tak rusak ke tak? Tak. Itu ha, menunjukkan tak ada Tuhan lain. Ha, tak terima. Bicara kata tak ada. Tak terima ada Tuhan lain. Ha, tu bayar wajib, tu bayar tak ditesauh pada angka yang terseri kata tak dapat oleh seorang akan hidup tak dapat kan akan ini dapat bagian sahih oh dapat dengan mana tak dibenarkan sekali lagi itu tersauh dengan mana Ah, tak membenarkan Ah, itu dia kena dia kena mati masa lagi so, ni kadang-kadang dengan sekali lalu tak payah apa lagi balas sekali yang kedua bawa sana apa Hmm, Kadang-kadang orang oh, ya, hati-hari ah, cergah tu Selalu dah kali lalu tu hai, Selalu dah ha, Lalu satu masalah sehat Lalu masalah kedua sehat Ada-ada kita tu lalu Tak tahu dah penuh mula Ada juga balah kali yang kedua Kadang-kadang kali kedua tu pun Bobo gitu lah ya. Balah lagi uleh oh Haa tu dia Haa uh, uh, tu lah uh. Hak tuhan semua lah yang memberinya kita usaha sebab saja mengaji betul-betul ah atau jaga cara itu pun kita usaha sebab tapi Allah lah yang memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Habis uayu jawab dijawab begitu. Haduk musykir haduk iktiraf saat ni dengan mana idrak mana dapat barang tak dapat oleh diri seorang akan tidak. Ah orang fikir kata Eh akan pekerja dia dapat acaba yang mustahil, jangan kata bayar tak dapat. Oh dah pesawat dengan mana membenah petik. Jadi itu soalah kata Malaysia pesawat ilakli ada muhu, ada tuhak dulu tak dapat maikira dulu. Malaysia pesawat ilakli ada muhu, al Malaysia mungkin, jangan maknalah tu. Eh barangnya tak boleh jadi ha, barangnya tak boleh jadi oleh tidaknya ha, tak ada yang nak Hmm baik kalau betul boleh ada murah dengan pesawet makna tasdid makna membenar wal-ma'na hi'na izin wal-ma'na ay ma'na al-wajib hi'na izin ketika itu ketika mana tu Hina ikan al Muradi bete saur atas dah gitu, tak macam mana mana malah tu bisababil pun nafsu disababil akli ada mahu. Ah bolehlah gitu. Ah jadinya tak boleh, membenar. Ah jadilah dia, dia tak luk, dia tak luk pada tu sedih tu, karena perbapaan yang tak dengan haraja. Tengok atas At big dimaja abidi. Memang bawa? bila bermok pun begitu. Jadi tumbuh masalahnya, tumbuh masalah diwaboh. -du. Ya, nah, lewat subdet pun nafsu barang yang tidak membenar oleh diri seorang tak membenar, bisa babil akli atau boyet kamu tu makna bisa babiyah. Boya kedua tu balik tak dia, oh, makna lain-lain tak apa Dua harajah yang sama bertalu di satu tempat yang satu di tempat yang satu, tetapi makna lain-lain tak apa Nah, yang kedua dah menguasai ya, tirak bulat tu. Dua kali bo, betul? B, mana ya? Banya? Boya pertama tak mana? Mana Dua haraja tak luk ada terus ada diaku. Boya kedua bi, pula dah Bi ada ni. Aba tak mana? Tak luk itu saya diaku ya dan dua raja yang sama dia saikut di satu muta'alak tak harus jawabnya hak tak harus tu jika satu makna nah, kalau makna lain tak apa supaya kunu washrabu hatta yatabayyana laqul khayt al abyad min al khayt al min al fajr nah dua kali minggu minal khayt al abyad aswad min berkaitan mana? Hatta tabayyana. Ah hatta yatabayyana minal khayt al aswad ta'alluq situ. Satu minal fajri saluk pada yatabayyana juga. Ah sedah. Ah tapi makna lain. Ah hak ni yang dia panggil lil bayan. Ah ha ni ah dia panggil li tiada illah. Nah um. Oh tak tahu makna lain-lain tu tak ada jawapoh. Sini juga satu. Mala cubrikun mala tu sedekun tu. nafsu <tuh> barang yang tidak membenar oleh uh, diri seorang ulu uh, seorang bisa akli yang Jadi kalau boleh sababi, ya, sebaiknya tak uh, Dengan sebaiknya tidak membenar akhir adab, akhir tidak yang dipanggil bolita dia, panggil, dia. Uh, tak ada apa-apa Ah ha, kata banyak tara, banyak tara kena kita nak ingat kaedah dia. Ya 'aliman min dan bi daripada ini. Daripada ini tarikh atau daripada ini makna. Sani dia kata makna ma la tusaddiqun nasb disebabkan akal. Daripada ini makna bapa tahwirat agama. Wa 'ulima min haza ay haza al-ma'na ataupun haza ma'na al-wajib apa lagi-lagi amnal aqla bahawa se'akkal itu alatum til idraki akha itu kemaka Allah saja Allah saja pada mendapat kalau <tela Suruh> tak ada akha tak dapat kita kata mata kelihat Allah bagi nampak Tak ada mata Tak nampak Allah saja Sekiranya Tuhan nak pergi Nak tak ada Allah pun Tak ada apa Haa Gitu Ini dikirakan Dia panggil Sabab adiah Kita nak nampak tu Dengan bahawa kita ada mata Yang bersepacai dengan bapa Kita nak dapat dengar tu Ada telinga Yang bersepacai dengan Samuk pendengar Tak ada tu Tak dengar lah Haa Tuhan walik apa salahnya tahana udinya dengan tidak ada pendengar ada apa saya huruf latar ah maka dengan takrini bukan akal yang mendapat seorang yang mendapat sebab itu dia kata anal aqlatu fil idraki wal mudrika boleh wal mudriku boleh dia yang mendapat tu innamahu ann tu oh yang dapat tu diri seorang Dengar dengan telinga, ha, ada. Ia panggil bolil alat. Bolil alat. Kau kata nak, aku makan dengan hidu, sudut. hidu ha, itu alat mangco. Ha, aku tengok dengan mata, ha, ada. Aku pegang dengan tangan, ha, dengan juga panggil bolil alat. Aku pegang dengan tangan. Ha, aku tetap dengan kaki. Ha dia dia pergi balil alam. Hmm. Ha, aku dapat dengan akal. ada ha, akal dia pergi ala. lil alam, balil ha, alam. Kalau dia dapat, dia dapat ialah ah, innamahu wan nafsu diri sarah. Kalau gitu bila kita tahu di situ, kalau kalanya ismak dapat kepada akal, rupanya majaklah. Sebab tanya yang memegang. Ha tu semajak dia kata itu sambak buka-buka mukatan ni yang menangge seorang ia memegang dengan tangan yang itu ah ya peraturan semua lah. Mulah tak ana cerita lagi boleh boleh ambil khaman tak apa dah. Habis cerita huraiyah ni nak sangat. Jadi ada jalan kita tak panah lagi nak baca ibarat tapi huraiyah atau hurai dia hura, oh hayah hayah. Subhanallah subhan. Tapi kita nak baca autentik tak boleh lagi dia tak kenal lagi. Haa Tapi kalau kita kata buat tak usia Hurrah buat tak ya. <coughs> Hmm Itu dia ah, Baik. baik nah, nah, Kalau dia kata Tangan yang memegang Itu majak dia kata ini. Saban ni Isnak is pegai kepada tangan itu majak Tangan yang memegang Mata yang melihat Itu ayat tangan majak Apa betul ni? Seorang yang melihat dengan matanya Haa tu aina basatul aqlu yang mendapat ada macamah betul seorang yang mendapat dengan akal ah atilah mana kata akal itu alatul idrak wal mudri inma huwa an-naqtu hmm bagus wal aula dan lebih utama lebih molek gap adamu rabdul tidak menambahkan yang wajib itu dul-akli dengan akal ha, kalau nak lebih malak kata asa ikat wajib dengan akal tarikh ini tarikh bahasa tambak dengan akal apa tanya barang yang tidak ditesaukan pada akal barang yang tidak didapati dengan akal seduk wakil dengan akal dia kata Allahnya tak asa ikat tak asa wakil dengan akal dia kata sama kata lah sayuqalu maka dikatakan ait ta'rif kata pada ta'rif kata gini al wajibu huwa ma la yakadalu lin tifa'ah hmm, tak ada kata dengan akal tak tu bayar wajib apa wajib barang yang tak terima ia akal tidak hmm, tu sebenarnya barang yang tak terima ia akal tidak tak kira akal tak akal nak bayar bayar tu bahasa dia tak terima tak sama ada akal fikir, tak fikir, tak ada kira. Baya wajibnya, baya yang tak terima, ia akan tak. Ada puhak ta'rifah ni, barang yang tidak dapat oleh seorang dengan akal. Yang hidup dengan akal kan ni? Haa, ni ke? Aulah tak sahaja tiah dengan akal lah dia kata. Pakai kata kata je ni, baya wajibnya, baya tak terima, akan tidak. Ma la yakbalu lim ada setengah tu dia kata gini ma la yaqbalu illa illa illa illa tisntifa illa limtifa tis ada kata ma la illa naqya Bar'ah ah, takno ma la illa thubuta ha betul ada Barang yang tak terima ia Malaikah akan Sungguh semata-mata ha, Ada Tengok orang dengan Nafi Isbab gitu Mala yakbalu illa tubuh Haa Barang yang tak terima ia Malaikah akan Sungguh semata-mata Haa Sini kata Barang yang tak terima ia Akan tidak Haa Jadi Sebab apa kata Allah Nata-kata Dengan wajib Haa Dengan akal Adam Rabatul wajib Tidak akal Li'anal wajib Haa Wajib pun kini kerana pakaya yang wajib itu ialah wajib pada dirinya diri al wajib. Pakal wajib adalah thubb. Diri dia tu mesti tak kira wajib akal didapati di akal ada akal yang memiliki aulam wajib atau betidak ada ia akal. Sama ada ada akal, yang di akal atau tidak didapati di akal. Ha, sama ada ada ada akat duk fikir tak fikir tak ada percaya bayar wajibnya baya bae tak terima tak terima tidak kalau kita ada Allah taala ada Allah taala ni wajib ma la yakbalul sama ada ada ada duk fikir cinta ada Allah bae orang etak kata tak ada Tuhan pun maka ada dia wajib ma yakta fi madak walaupun kata tak ada Tuhan pun hmm? wajib ada Tuhan ha, jadi le kebaya le ke perkara Baya wajib tu Baya tak terima dar Kali tu ada Allah Baya tak terima dar Usa Allah Baya tak terima dar Walaupun Allah tak percaya Adanya Allah Walaupun ada Allah kata tu Banyak sekalipun Wajib usa Tak kira akah-tak akah Itu akah. malah Itu Syih kata Al-aulama Adama rafil wajibu Bil-aqli Habis Wal wajibu Ismani Haa si cik dah nak sapa Terus-terusin tu Tapi kena huraia dia terpanjir Haa Dukul dulu Wal wajibu Ismani Baru riun Haa dia ke depan Sikit lagi Haa Nazariun Haa Dukul <tuk>